Кривава дев'ятка Що тут казати? Логін був щасливий. Вони нарешті вирушали. Він не знав, куди вони прямують, тільки чув балачки про стару імперію і край світу. Але йому було байдуже. Він був готовий обміняти це прокляте місце на будь-яке інше і то, що швидше, то краще. Останній учасник групи, який поповнив їхнє товариство, здавалося, не розділяв його ентузіазму. Це був лютар, гордий молодик, з яким вони бачилися біля брами той, який переміг у фехтуванні завдяки трюкам бояза. Він не сказав пари слів, відколи прибув, тільки стояв із застиглим блідим обличчям і дивився у вікно, виструнчившись так, наче йому у задницю запхали списа. Логін рушив до нього. Якщо збираєшся подорожувати з людиною і, можливо, битися з нею пліч-опліч, краще спробувати побалакати та посміятись. Так можна досягнути розуміння і довіри. Довіра – це те, що тримає загін воєдину, а в диких умовах від цього може залежати, виживеш ти чи загинеш. Щоб домогтися такої довіри, потрібні час і зусилля. Логін вирішив, що краще почати заздалегідь, і сьогодні в нього був непоганий настрій для цього. Отож він став поряд з лютаром і поглянув на парк, намагаючись знайти якесь спільне підґрунтя, з якого могла би прорости їхня дружба. «Гарно тут на твоїй батьківщині. Насправді він так не вважав, але й інших ідей у нього не було. Лютар відвернувся від вікна і зміряв Логіна з верхнім поглядом. «Хіба ти в цьому щось тямиш?» «Мені здається, думки кожної людини вартують однаково». «Пхе!» – холодно кинув молодик. «Ось тут наші погляди і розходяться». Він повернувся до краєвиду за вікном. Логін зітхнув. Схоже, на довіру доведеться зачекати. Він покинув Лютара і натомість спробував поговорити з Кеєм. Проте учень подав не більше надій – він скоцюрбився на кріслі і насуплено дивився у безвість. Логін сів біля нього. «Хіба ти не радий, що повертаєшся додому?» «Додому?» – промовив учень апатично. «Ну так, до Старої імперії. Чи як там її?» «Ти не знаєш, що воно таке?» «Можеш мені розповісти?» – мовив Логін, сподіваючись почути щось про мирні долини, міста, річки тощо. «Стара імперія – це кров. Кров та беззаконня, і життя там не варте навіть жмені бруду. Кров і беззаконня. У цьому було щось до болю знайоме. Хіба там немає імператора або що? Є, і не один. Вони постійно воюють один з одним, укладаючи союзи, що тривають тиждень, день або годину, поки хтось першим не встромить іншому ножа в спину. Коли один імператор зазнає поразки, з'являється інший, а за ними ще інший, в той час як зневажені і знедолені риються у вибірках, грабують і вбивають на задвірках. Міста занепадають, великі витвори минулого руйнуються, ворожай не збирають, а люди голодують. Сотні років – крові і зрад. Ворожнеча стала настільки глибокою, настільки заплутаною, що залишились лише одиниці, які розуміють, хто кого ненавидить. І не залишилось жодного, хто розуміє чому. Причини вже нікого не цікавлять. Логен зробив останню спробу. «Хто знає, може, все змінилося не краще?» «Чого б це?» – пробурмотів учень. «Чого?» Логін намагався підшукати відповідь, коли нараз двері різко й розчахнулися, бояз похмуро озирнув кімнату. Де малджин? Кейс зглибнув слину. Вона пішла? Я бачу, що вона пішла. Мені здавалося, я казав тобі тримати її тут. Ви не казали, як саме, промимрив учень. Учитель не звернув на нього уваги. Де ця клята жінка лазить? Ми маємо відбути до полудня. З її приїзду минуло всього три дні, а вона вже довела мене до ручки. Він сцепив зуби і глибоко вдихнув. Знайди її, Логіна. Гаразд? Знайди її, і приведи назад. А якщо вона не захоче повертатись? Не знаю, в такому разі візьмеш її під пахву і понесеш. Можеш, хочу всю дорогу гнати її з тусанами, мені байдуже. Легко сказати. Але Логіну не дуже хотілося цим займатися. І все ж, якщо її треба привести до відправки, то краще зробити це зараз. Він зітхнув, підвівся з крісла і рушив до дверей. Логін принишк у затінку стіни, спостерігаючи. «От, блядь!» – прошепотів він. «І треба ж було цьому статися зараз, саме в той час, коли вони зібрались забиратися звідси». Ферро стояла, вистрончившись, за двадцять кроків від нього і ще більше кривлячи своє темне обличчя, ніж звичайно. Її оточувало троє чоловіків – у масках і в дітів чорне. Хоча вони тримали дубинки за спинами, Логін не сумнівався в їхніх намерах. Він чув, як один із них чи то говорив, чи то шипів крізь маску щось про те, щоб вона здалась без боротьби. Він поморщився. Здаватися без боротьби було аж ніяк не в стилі Ферро. Він прикидав, чи не варто йому звідси вшитися, щоб повідомити інших. Логін не міг сказати, що йому надто подобалася ця жінка, тим паче настільки, щоб ризикувати заради неї здоров'ям. Але якщо залишити їх на одинці, троє проти одного, то найімовірніше, доки він повернеться і її вже віддубасять, якою сильною вона би не була, і потягнуть хто знакуди. І тоді він може ніколи не вибратися з цього клятого міста. Логін почав оцінювати відстань, обдумуючи, як краще до них підступити, зважуючи свої шанси, оскільки він вже давно подібного не робив, то його мозок працював повільно. Він все ще розробляв стратегію, коли Ферро несподівано накинулося на одного з чоловіків, волаючи на все горло, і повалила його на землю. Вона жорстко врізала йому кілька разів в обличчя, перш ніж інші скопили її і відтягли її. «От, блядь!» – прошипів Логін. Вони в втрьох, метаючись по провулку і гепаючись об стіни, супіли, лаялись, обмінювались стусанами, тусанами, копняками, махали руками і ногами. Було схоже, що час для розумного вирішення проблеми збіг. Логін зціпив зуби і помчав до них. Той, котрий валявся на землі, перекотився і, зіп'явшись на ноги, намагався прийти до тями, в той час як двоє інших силкувалися схопити Ферра. Тепер він високо замахнувся дубинкою і вигнувся назад, готовий зацідити її по тім'ю. Логін заревів. Лице у масці різко обернулося. «Хм. У цю мить плече Логіна врізалося у його ребра. Чоловік злетів у повітря і гепнувся додолу. Краєм ока Логін помітив, як хтось замахнувся на нього дубинкою, але оскільки він зіскочив їх з ненацька, удар був у півсили. Він зупинив дубинку рукою, а тоді пірнув під нього і затопив чоловікові прямо у маску, відваживши доброго стусана кожним кулаком. Чоловік захитався, його руки опустилися і він почав падати. Логін схопив його за чорний плащ, підняв у повітря і швирнув до гори ногами об стіну. Чоловік із клекотом відскочив від стіни і звалився на бруківку. Логін розвернувся, стиснувши кулаки, але останній із людей у масках уже лежав до лілиць, осідлений Ферро, яка вперлася йому в спину коліном і, вхопивши за волосся, товкла обличчям об дорогу, водночас безтям налаючись. «Якого хріна ти тут натворила?» – закричав Логін, хапаючи її за лікоть і тягнучи за собою. Ферро вирвалася з його хвату і зупинилася, сапаючи і стискаючи кулаки. З її носа юшила кров. «Ніякого!» – огризнулася вона. Логін завбачливо відступив назад. «Ніякого? А це що тоді таке?» Ферро зі страшним акцентом наче виплюнула кожне слово. «Я не знаю!» Вона витерла свій закривавлений рот однією рукою, а тоді завмерла. Логін оглянувся. Вузьким провулком до них бігло ще три людини в масках. «Блядь! Рухайся, біляче!» Ферро розвернулася і побігла, і Логін за нею. А що йому ще залишалося робити? Він біг. Так, задихаючись, біжить перестрашена жертва, плечі зсутулені в очікуванні удару в спину, рот хапає повітря, а надовкола – відлуння тупоту переслідувачів. У бабич проносилися високі білі будівлі, вікна, двері, статуї, сади. Були й люди, що кричали, відскакуючи від їхнього шляху чи притискаючись до стін. Він не мав жодного уявлення, де вони знаходились чи куди прямували. З дверей прямо перед ними вийшов чоловік з великим стосом паперів у руках. Вони зітнулись, повалилися на землю і покотилися канавою у вирі аркушів, що розлетілись навкруги. Логін спробував підвестися, але його ноги палали. Він нічого не бачив. До обличчя прилипнув один із аркушів. Він зірвав його і відчув, як хтось хапнув його за руку і потягнув за собою. «Вставай, біляче! Рухайся!» Ферро. Вона навіть не захекалась. Хоча легені Логіна пекло вогнем, він старався не відставати, проте вона все даленіла. Голова нахилена, ноги миготять над землею. Вона кинулась під арку, і Логін силово поспішив за нею, ледь не впавши на повороті. Величезне затінене місце. Повсюди тягнуться увесь бруси, наче дивний ліс квадратних балок. Куди вони, дідько би його, вхопив, потрапили? Спереду линуло яскраве світло, відкритий простір. Він кинувся туди і закліпов. Ферро стояла прямо перед ним, повільно озираючись і важко дихаючи. Вона опинилася посеред кола трави, маленького кола. Тепер Логін зрозумів, що це за місце. Це була арена, де він сидів перед юрби, спостерігаючи за фехтуванням. З усі біч тягнулися порожні лави. Серед них копошилися тисляри, які пиляли і вистукували молотками. Вони вже розібрали деякі лави, ті, котрі ближче до верху, і тепер опори самотньо стриміли, наче величезні ребра. Він вперся руками у тремтячі коліна і зігнувся, важко дихаючи і спльовуючи на землю. «Що тепер? Сюди!» Логін через силу випростався і побрів за нею. Але вона вже поверталась. «Ні, не туди!» Логін побачив їх. Чорні постаті у масках. Знову. Попереду жінка, висока, з купицею рудого волосся, що стояла з на голові. Вона навшпиньках рушила до кола і махнула рукою, показуючи іншим двом, щоб ті обійшли Логіна і Ферро з флангів. Логін роззирнувся, шукаючи якусь зброю, але нічого не запримітив. Тільки порожні лави і високі білі стіни в за десять футів позаду до нього просувалася Ферро, а перед нею було ще двоє у масках. Вони скрадалися біля загорож, тримаючи у руках дубинки. П'ятеро. Разом п'ятеро. «Блядь!» – вилеявся він. «Що там за дітька за затримка?» – гаркнув бояз, проходжаючи кімнатою. Джезель ще ніколи не бачив, щоб старий дратувався, і його це чомусь нервувало. Щоразу, як він наближався, Джезелеві хотілося відсахнутись. «Чорт забирай, я прийму ванну! Наступна може бути через місяці! Місяці!» я вийшов із кімнати і гупнув за собою дверима, залишивши Джезаль на наодинці з учням. Вони, мабуть, були близькі до віку, але, наскільки Джизель міг виснувати, нічого іншого їх не об'єднувало. Тож він поглянув на нього з неприхованим презирством. Хворобливий, слизький, кволий, як усі заучки. Чогось дується, кривиться, жалюгідне видовище. І це невічливо. До дідьки не відшло. тихо закипав. Хто вона таке, це гордовита щеня? Якого чорто йому супитись? Це ж не у нього вкрали з-під носа життя. І все ж він міг залишитися і в гіршій компанії. На місці учня міг би сидіти той тупий північанин зі своїми недоладними балачками і жахітним акцентом. Чи та гурська відьма, що безкінечно витріщається своїми жовтими, як у чорта, очима. Від цієї думки його взяли дрижаки. Гідні люди, казав Бояс. Джезаль розсміявся би, якби йому не було так гіркотно. Він упав на подушки у кріслі з високою спинкою, але і тут йому не сиділося. Його друзі зараз прямували до Енглії, і він уже за ними сумував. Вест, Каспа, Джеленгорм, навіть той виродок Брінт. У всіх їх чекала слава, визнання. Кампанія давно закінчиться, коли він повернеться, якщо взагалі повернеться з тієї діри, у якої їх веде старий безумець. Хто зна, коли буде наступна війна? Наступний шанс – здобути славу. Як же йому хотілося повоювати з північанами. Як хотілося бути зараз з Арді. Здавалося, що з того часу, коли він почувався щасливим, минула вічність. Його життя було жахливим. Жахливим. Він байдуже відкинувся на спинку крісла, гадаючи, чи не могло би бути ще гірше. «Ох!» – рикнув Логін, коли дубинки вперіщили його по руці, по плечу і по ребрах. Він відсахнувся назад, ледве не впавши на коліна, відбиваючись як міг. Він чув, як десь позаду кричала Феро від люті чи від болю. Логін не міг розібрати. Його увесь час товкли. Щось ляснуло його по черепку так сильно, що він відлетів у напрямку трибун. Логін упавниць, і передня лава врізалася йому у груди, перехопивши подих. Кров сочилась з голови, рук, рота очі сльозились від удару в ніс, позбивані кулаки кривавились, шкіра на них була майже так само порвана, як і його одяг. Якось мить він лежав, збираючись з силами. На землі за лавою валявся товстий брус. Логін схопився за його кінець, брус виявився незакріпленим. Він потягнув його до себе. Брус приємно відтягував руку. Важка штука. Логін глибоко вдихнув, ще раз напружуючись, ледь поворушив руками і ногами, перевіряючи їхню боєздатність. Нічого не зламано, окрім, можливо, носа. Але це вже стало традицією. Ззаду долинули кроки. Повільні, неспішні кроки. Логін повільно підвівся, намагаючись вдавати запаморочення, а тоді заревів і розвернувся, замахнувши брусом над головою. Брус із гучним тріском зламався навпіло плече чоловіка в масці. Його половина впала на землю арени, зі стукотом покотилась. Чоловік приглушено зойкнув, опустив дубинку із заплющеними очима впав на коліна, схопившись однією рукою за шию, в той час як інша його рука безвольно опустилась. Логін замахнувся уламком що залишився у нього в руці і зацідив ним чоловікове обличчя. Голова нападника смикнулась і він гепнувся на землю. З-під зсунутої маски теплинило кров. В голові Логіна спалахнуло світло, він захитався і опустився на колішки. Хтось вдарив його у потилицю. добряче вдарив. Він похитався так якусь мить, силкоючись на впасти ниць, як раптом усе знову почітки Над ним стояла родоволоса жінка, стояла і знову замахувалася своєю дубинкою. Логін відштовхнувся від землі, налетів на неї і, схопивши за руку, смикнув водночас ледве не падаючи на неї. В ухах дзвініло, світ перед очима скаженно крутився. Вони борюкали, стягаючи на себе дубинку, наче двоє п'яниць, що змагаються за пляшку. Він відчув, як вона вдарила його в бік іншою рукою, сильно, просто по ребрах. а застогнав він, але йому вже прояснилось у голові, та й вона була вдвічі легшою за нього. Він заломив її руку з дубинкою за спину. Вона вдарила його ще раз, цього разу в обличчя. Намить зчеї знову посипалися іскри, але потім він схопив її за інше зап'ястя, заблокувавши тим самим і цю руку. Відтак зіп'яв її спиною на своє коліно. Вона хвицела і звивалась, звузивши люті очі до щелин, але Логін міцно її тримав. Вивільнивши свою правицю, з того плетива рук і ніг, він замахнувся кулаком і зацідив її у живіт. Вирічивши очі, жінка хрипло зойкнула і обм'якла. Він відкинув її геть. Вона проповзла пару футів, а тоді стягнула маску і почала блювати на траву. Логін пішов спотикаючись і похитуючись, потрусив головою, спльовуючи на траву кров та бруд. Окрім жінки, що блювала, у колі лежали ще чотири чорні скручені постаті. Одна з них тихо стогнала в той час, як Ферро все копала і копала. Обличчя Ферро було у крові, проте вона всміхалась. «Я ще живий!» – пробурмотів Логін. «Я ще...» З арки наближались нові постаті. Він скрутнувся, ледь не перекинувшись. З іншого боку теж ще четверо. Вони були у пастці. «Рухайся біляче!» Ферро промчала повз нього і скочила на першу лаву, а потім на другу, на третю, стрибаючи поміж ними широкими кроками. Божевілля! Куди вона звідси дінаться? Родоволоса закінчила блювати і тепер повзла до своєї дубинки. Решта швидко наближались, і тепер їх було ще більше. Ферро вже подолала чверть шляху нагору і, схоже, не збиралася спинятись, стрибаючи з лави на лаву, аж дошки стуганіли. «Блядь!» – Логін кинувся за нею. Після десятка лав його ноги знову палали. Він облишив стримання і тепер дерся, як міг. Перекидаючись через спинки лав, він бачив поза себе людей у масках, вони мчали вслід, дивилися, жестикулювали і перегукувалися, розбігаючись по трибунах. З кожною хвилиною його рухи сповільнювались, кожна лава видавалася горою. Найближча маска, всього кілька рядів позаду. Логін дряпався все вище і вище, закривавлені руки хапалися за дерево, закривали лині коліна, дерлися облави, в голові відлунювало його власне дихання, а по спині бігали мурашки і лився піт. Раптом перед ним постала порожнеча. Логін спинився, ахнувши, замахав руками, похитуючись на краю запоморочливого урвища. Попереду виднілися дахи високих будівель, проте більшість задніх рядів вже розібрали, і там залишилися лише опори, високі стовпи, вузькі балки між ними і велика страшна безодня. Він бачив, як Феро перестрибнуло з однієї крутої опори на іншу, а тоді пробіглася по хиткій дошці, незважаючи на провалля під ногами, щоб на сам кінець застрибнути на плаский дах попереду високо над його головою. Здавалося, їх розділяла нескінченність. «Блядь!» Логін, похитуючись, пішов по найближчій балці, розкинувши руки для рівноваги і човгаючи ногами, мов старий. Його серце гупало, наче молок коваля по кувадлу, а коліна тримтіла від підйому. Він намагався не зважати на метушню і крики людей за спиною та дивитися лише на гудзувату поверхню балки, але коли опускав очі, неодмінно помічав тинети брусів під ногами і крихітний плитняк площі внизу. Далеко внизу. Він перескочив на досі цілу частину проходу і побіг нею до дальнього краю. Там видерся на брус над головою і, обхопивши його ногами, поповз вперед на задниці, примовляючи при цьому «Я ще живий». Найближчий чоловік у масті вже дістався проходу і тепер біг до нього. Балка закінчувалася на верхівці однієї з вертикальних опор. Квадратик дерева один-два фута заввишки, за ним порожнеча, десять футів безодні. Далі ще один квадратик на верхівці чергової запаморочливої щогли, а за ним дошка перекинута на плаский дах. Феро дивилася на нього з-за парапету. Стрібай! завола вона. Стрібай, білий, ти виродку! Логін стрибнув. У вухах зашумів вітер. Його ліва нога приземлилася на квадратик дерева, але він з інерцією полетів уперед. Права нога врізалася у дошку і викрутилась, а коліно підкосилось. Запаморочливий світ хитнувся. Ліва нога зісковзнула, зависнувши наполовину у повітрі. Дошка задрижала. Він завис у повітрі, розмахуючи руками. Здавалося, це тривала ціловічність. «Ох!» Парапет врізався йому в груди. Логін вчепився в нього руками, але сили його залишали – він почав зісковзувати по волі, один страхітливий дюйм за другим. Спочатку він бачив дах, потім свої руки, а згодом лише каміння перед очима. «Допоможи!» – прошепотів він, але допомоги не було. Він знав, у неї спадати далеко. Дуже далеко. Води цього разу не було, тільки твердий, плаский, згубний камінь. Він почув диринчання. Це нападник у масті йшов за ним по дошці. Почулися чиїсь крики, але зараз це не мало значення. Він почав сповзати нижче, дряпаючи руками нетривке вопно. вапно. «Допоможи!» – прокриктав він. Але хто міг йому допомогти? Ні маски, ні Ферро не скидались на людей, готових подати руку допомоги. Він почув глухий удар і розпачливий вереск. Це Ферро копнула дошку, скинувши маску вниз. Здавалось, крик ще довго линув затихаючи, поки його не обірвало далеке гепп. Тіло маски розквасилось об землю десь внизу, і Логін знав, що його чекає та ж доля. Треба дивитися реально на подібні речі. Його не викине на берег річки, як минулого разу. Пальці Логіна поволі зісковзували, а вапно починало відвалюватись. Битва, втеча, підйом – все це висмоктало з нього в сили, і тепер він був безпорадним. Логін задумався, який звук зрине з його горла, коли він зірветься. «Допоможи!» – прошепотів він. І в цю мить його зап'ястя охопили чіпкі пальці. Темні, брудні пальці. Логін почув гарчання, відчув, як його з силою тягнуть за руку. Він застогнав. Перед очима знову виник край парапету. Тепер він побачив феро. Її зуби були зціплені, а очі майже зовсім зажмурені від натуги. Шию перемежали випучні жили, а на обличчі багровів шрам. Він схопився за парапет другою рукою і, притиснувшись до нього грудьми, зміг закинути на нього коліно. Вона втягнула його, і Логін перекотився і плюхнувся горілиць по інший бік, сапаючи, як риба на суші, споглядаючи безмерне небо. «Я ще живий!» пробурмотів він замить, заледве у це вірячи. Він би не надто здивувався, якби феро потопталося по його руках і допомогла впасти. Вона нависла над ним, свердлячи його жовтими очиськами, вишкірившись від злості. «Тупий, важкий білий виродок!» Вона відвернулася, хатаючи головою, Попростувала до стіни і взялася лісти, швидко підтягуючись до пологого даху нагорі. Логін лише кривився, спостерігаючи за нею. Невже вона ніколи не втомлюється? Його руки були побиті в суціль, вкриті синяками та подряпаними. Ноги боліли, а ніс знову почав кровити. Все нило. Він обернувся і поглянув униз. Один у масці дивився на нього відлав десь з відстані двадцяти кроків. Ще кілька комашились нижче, шукаючи, як піднятись. В самому низу, у жовтому колі трави, стояла худа-чорно-родоволоса постать. Вона показувала в різні боки, а потім на нього, віддаючи накази. Рано чи пізно вони знайдуть, як піднятись. Ферро затрималася на верхівці даху над ним, різкий темний обрис на тлі ясного неба. «Можеш там залишатися, якщо хочеш!» – кинула вона, а тоді розвернулася і зникла. Логін стогнав, зводячись на ноги, стогнав, човгоючи до стіни – а тоді зітхнув і почав шукати, за що вхопитись. Де всі, поцікавився брат Лонгфут? Де мій славетний працедавець? Де майстер девітепали, де чарівна леді Малджин?» Джизаль озирнувся. Хворобливий учень був надто заглиблений у свій егоїстичний смуток, щоб відповісти. За останніх двох не скажу, а от ванній!» Клянуся, мені не траплялося людини більш захопленої купанням, ніж він. Сподіваюся, що решта не баритиметься. Все ж готово? Щоб ви знали. «Корабель чекає. Запаси повантажено. Відкладати це не моє. О, ні, ми повинні піймати прилив. Інакше застрянемо тут до...» Коротун затнувся і, несподівано занепокоївшись, поглянув на Джизеля. «Ви виглядаєте засмученим, мій юний друже. Так, ви стурбовані. Чи можу я брати Лонгфуд, чимось вам допомогти?» Джизель хотів було сказати, що це не його особаче діло, але натомість обмежився роздратованим. «Ні. Припускаю, що тут замішана жінка. Я правий?» Джизалі різко звів очі, дивуючись, як чоловік здогадався. «Мабуть, ваша дружина?» «Ні, я не одружений. Це зовсім інше. Це...» Він спробував підібрати слова, але не зміг. «Це зовсім інше. От і все!» «А!» – сказав навігатор з посмішкою всезнайка. «Заборонена любов? Таємна любов, так?» Джизалі з прикристю відчув, що червоніє. «Бачу, ще я правий. Чого не вільно, ти й кортить. Геш, мій юний друже, е?» Він заграв бровами з цілковито огидним, на думку Джизаля, виразом. Цікаво, де запропустилися ті двоє. Джезалю було все одно, але хоч якась зміна теми. Малджин і дивити палий ха. реготнув Лунгут, нахиляючись до Джизаля. Може, їх, як і вас, захопила таємна любов? Може, вони завілися кудись, щоб зайнятися тим, що так природно? Він штурхнув Джизаля ліктем. Можете собі уявити цих двох разом? Це було би щось, ге ж? Ха ха. Джизаль скривився. Те, що північанин звір, він уже знав. Ну, а ця злоблива жінка, якщо зважати на побачене, вона могла виявитися ще гіршою. Природнім для них було одне – насильство. Сама ідея їхнього роману видавалася відразливою. Від однієї думки про це Джизаль став почуватися так, не мов би викачався у багні. Дахи, здавалось, не закінчаться ніколи. Він тодерся гору, то спускався вниз, Повз поверхівках, розставляючи у боки ковські ноги, просувався по карнизах, переступав через уламки крихких стін. Іноді Логін зводив очі, і перед ним поставала запаморочлива картина. Хаотичне нагромадження мокрого сланцю, пощербленої черепиці, стерезного свінцю і віддалік стіна Агріонта, а іноді і місто вдалині. Все би виглядало майже тихо і мирно, якби не Ферро, впевнена і прутконого, вона лаяла й підганяла його, не даючи насолодитись краєвидом, чи лячними урвищами, що їх вони проминали на своєму шляху, чи чорними постатями, які, безперечно, досі шукали їх унизу. Один із рукавів Ферро надірвали в ході сутички, і тепер він метлявся навколо її зап'ястя, заважаючи дертись вгору. Вона розсердилася і відірвала його з плеча. Логін усміхнувся, згадуючи, скільки бояз витратив сил, щоб переконати її змінити старе смердюче дрантя на новий одяг. Тепер вона виглядала ще бруднішою, ніж досі. Її сорочка була просякнута потом, забризкана кров'ю і вимощена брудом з дахів. Феро озирнулася і побачила, що він на неї дивиться. «Рухайся, біляче!» – прошипіла вона до нього. «Ти ж не розрізняєш кольори, чи не так?» Вона подерлася далі, незважаючи на нього, обігнула димар, з'їхала на животі по брудних сланцевих плитах і опинилась на вузькому виступі між двома дахами. Логін сповз за нею. «Жодних кольорів!» І? кинула вона через плеча. «І чому тоді ти називаєш мене біляком?» – вона обернулася. «А хіба ти не білий?» – Логін поглянув на свої руки. Якщо не зважати на строкаті синці, червоні подряпини та сині жили, вони і справді виглядали трохи білими. Він нахмурився. «Так я й думала!» Вона пробігла поміж дахами до дальнього кінця будівлі і поглянула вниз. Логін рушив у слід і обережно перехилився через край. У провилку внизу рухалося кілька людей. Падати було далеко, а спускатись ніяк. Їм доведеться повертатися тим шляхом, в вони сюди потрапили. Фер уже віддалялася за його спиною. Раптом в обличчя Логіна дмухнув вітер. Нога Феро вдарила об край даху, і вона здійнялась у повітря. Його щелепа відвисла, коли він дивився, як вона летить, вигнувши спину дугою, махаючи руками і ногами. Феро приземлилася на плаский, помережений зеленим мохом свинцевий дах, перекотилася і спритно звалилася на ноги. Логін облизав губи і показав пальцем на себе. Вона кивнула. Плаский дах був за 10 футів нижче, але їх розділяло не менше 20 футів порожнечі а до землі було долученько. Логін поволі позадкував, набираючи достатню відстань для розгону, кілька разів глибоко вдихнув і на мить заплющив очі. В якомусь сенсі буде прекрасно, якщо він упаде. Жодних пісень, жодних історій. Лише кривава пляма на якійсь бруківці. Він побіг. Ноги загупили по каменю, і тільки вітер засвистів, смикаючи за вже і без того порваний одяг. Плаский дах швидко наближався. Логін приземлився зі страшним гуркотом, перекотився так, як Феро, і випростався поряд із нею. Він був досі живий. Ха! вигукнув Логін. Як тобі таке? Щось зарипіло, і тоді хруснуло. А тоді дах під ногами Логіна провалився. Падаючи, він розпачливо вхопився за феро, і вона безпорадно пірнула за ним. Якусь нудотну мить він падав, вилаючий, хапаючись за порознечу, удар у спину. Логін закашлявся від задушливого пилу, струснув головою, болісно заворушився. Він знаходився у кімнаті, яка після яскравого світла на дворі видалася темною, як чорнило. У світляному стовпі з нерівної дірки в дахові крутився пил. Під ним було щось м'яке. Ліжко. Воно наполовину завалилось і перехнябилось, а ковдри всіяли шматки відбитої штукатурки. На його ногах щось лежало. Ферро. Він перхнув булькатливим сміхом. Нарешті в ліжку з жінкою. На жаль, не так сталося, як сподівалося. Йобаний білий дебіл!» – гаркнула вона, злізаючи з нього і рушаючи до дверей. З її спини посипалися шматочки дерева і штукатурки. Вона загримкотіла дверною ручкою. «Замкнено! Ми замк...» Логін пронісся повз неї, зірвавши двері з петель і розпластався в коридорі. Фера перескочила через нього. «Давай, біляче, давай!» Від дверей відколовся зручний з вигляду шматок дерева, з кінця якого стирчало кілька цвяхів. Прокульгав кілька кроків коридором і зупинився перед роздоріжжем. В обидві сторони тягнувся темний прохід. З маленьких вікон на темний килимок падали різкі озерця світла. В який бік пішла Ферро, неможливо вгадати. Він повернув направо, до сходового маршу. У кінці тьмяного коридору до нього обережно наближалася постать. Довга і худа, наче павуча тінь. Вона навшпинки ступала мороком. Промінь світла вихопив із темряви яскраво руде волосся. «Знову ти!» – сказав Логін, зважуючи у руці уламок дерева. «Еге, я!» Щось дзенькнуло і в пітьмі зблиснув метал. Логін відчув, як шматок дошки вирвався з його пальців, а за мить побачив, як той полетів за спину жінки і загримкотів десь у глибині коридору. Знову без зброї, але хвилюватись було ніколи. У руках жінки з'явилось щось на кшталт ножа – і вона метнула ним у Логіна. Він відстрибнув вбік, зброя присвистіла повз його вуха, але нараз жінка смикнула іншою рукою і щось різануло Логіну по обличчю. Прямо під оком. Він позадкував до стіни, намагаючись зрозуміти, з якою магією йому доведеться гмати справу. Річ у її руках скидалася на металевий хрест. Три вигнуті леза, одне з гачком на кінці. Від кільця на руків'ї тягнувся ланцюжок і зникав у руків'ї жінки. Ця штука полетіла вперед, майнула за дюйм від лиця Логіна, оскільки він встиг ухилитися, вибила сніп іскор, ризонувши по стіні, і плавно повернулася назад у долоні жінки. Вона опустила зброю, і та легенько колихалася на ланцюгу, брязкаючи по підлозі, підстрибуючи і розкручуючись, поки жінка підступала до нього. Вона смикнула зап'ястям, і Лезо знову метнулася до Логіна. Він спробував ухилитися, але Лезо ризонуло його по грудях, забризкавши кров'ю стіну він кинувся було на неї, проте його розпростерті руки зімкнулися навколо порожнечі. Щось бряцнуло, і він відчув, як з-під його ніг утікає підлога. А ще колодка болісно викрутилась, коли жінка прошмігнула під його руками і піймала його ланцюжком. Він розпластався ниць, а тоді почав підніматися. Ланцюжок прослизнув під шию. Логін якраз встиг підставити руку, перш ніж відміцно замкнувся. Жінка осідлала його. Він відчував, як її коліно втислося йому в спину, Чув її шипляче дихання крізь маску. Вона натягувала ланцюжок все тугіше і тугіше, аж поки той не врізався йому в руку. Логін криктав, спинаючись на коліна, непевно зводячись на ноги. Жінка досі висіла у нього на спині, тиснувши його своєю вагою, тягнучи за ланцюжок із усіх своїх сил. Логін замахав вільною рукою, але не зміг дістати її, не зміг скинути. Вона присмокталася до нього, наче п'явка. Він уже ледве дихав. Ступив кілька кроків вперед, а тоді впав на спину. «Ух!» – вирвалося у жінки, коли він припечатав її до підлоги своєю вагою. Ланцюг ослаб, достатньо, щоб Логін зміг його відтягнути і скинути через голову. «Свобода!» Він перевернувся, схопив жінку за шию лівою рукою і почав душити. Вона била його колінами, кулаками, але на неї тиснула його вага, тому і удари були слабкими. Вони гарчали, сапали, криктали, як тварини, а їхнє обличчя розділяло всього кілька дюймів. Кілька краплин крові зірвалося з порізу на його щуці і ляпнуло їй на маску. Вона підняла руку і почала вимацувати його обличчя, відпихаючи голову назад. Її палець потрапив йому у ніздрю. «Ах!» <глев> – закричав він. Голову розітнув біль. Він відпустив її і зіп'явся на ноги, тримаючись однією рукою за обличчя. Вона відсахнулась, кашляючи, а тоді вдарила його по ребрах. Логін зігнувся навпіл, але ланцюг був досі у нього в руках, і він рвонув його з усіх сил. Її рука смикнулася, жінка з зойком полетіла прямо на нього. Удар коліном в ребра перехопив їй подих. Логін схопив жінку за комір, підняв її з підлоги і жбурнув вниз сходами. Вона котилася, перекидалась і підстрибувала аж донизу, поки не розтягнулася пластом біля підніжжя. Логін хотів спуститися у слід і завершити роботу, але часу було обмаль. За нею прийдуть інші. Він розвернувся і пошкандибав в інший бік, проклинаючи свою вивернуту ногу. Звідусіль чулися якісь звуки, відлунюючи хтозна звідки коридором. Далекі брязкіти стукіт, крики і вереск. Він вдивлявся у морок і йшов кульгаючи, обливаючись потом, спираючись однією рукою на стіну, щоб не впасти. Виглянув за рогу, щоб розгладіти, чи нема там нікого, і нараз відчув щось холодне біля шиї. Ніж. Ще живий? прошепотів голос йому на вуха. Тебе нелегко вбити, а, біляче? Ферро, він повільно відвів її руку. Де ти взяла ніж? Логін сам би не відмовився від зброї. Він мені дав. У затінку під стіною лежала розпластана фігура. Килимок під нею просяк темною кров'ю. Сюди. Тримаючись затінку, феро почала крастися в глиб коридору. Він досі чув звуки знизу, збоку, зосібіч. Вони прокралися вниз сходами до тьмяного передпокою, обшитого темним деревом. Ферро пірнала з тіні в тінь, швидко просуваючись вперед. Логін тільки те й міг, що кульгати за нею, тягнучи ногу, намагаючись не зойкати від болю щоразу, коли доводилось на неї спиратись. «Он! Он вони!» По статі у тьмяному коридорі позаду. Логін розвернувся, щоб бігти, але Ферро спинила його рукою. З іншого боку наближалося підкріплення. Зліва масивні прочинені двері. «Сюди!» Логін увіпхався всередину, і Ферро влетіла за ним. Поряд із дверима стояв масивний і важкий сервант з полицями вгорі заставленими тарілками. Логін вхопився за один кінець і потягнув його до дверей. Кілька тарілок злетіло і розбилося об підлогу. Він підпер буфет спиною. Хоча б на якийсь час їх це затримає. Величезна кімната високою склепінчастою стелею. Більшу частину однієї стіни, обшитою дерев'яними панелями, займали два велетенських вікна. Навпроти стояв великий кам'яний камін. Посередині тягнувся довгий стіл, увінчений столовим начинням і свічками, у бабіч якого розташовувалось по десять стільців. Це була велика обідня зала з лише одним входом. Або ж виходом. Логін почув приглушені крики за дверима. Масивний сервант задрижав під його спиною. Ще одна тарілка зірвалася з полиці, відскочила від його плеча і розлетілася на друзський оплетняк. «Охуєнний план!» – огризнулася феро. Ноги Логіна почали ковзати, поки він силковався втримати сервант, який з протилежного боку вже почали розхитувати. Ферро підбігла до найближчого вікна, помацала сталеві рами навколо маленьких шибок, пробуючи підчепити їх нігтями, але намарно. Погляд Логіна раптом завмер на одній точці. Давній дворучний меч, що висів над каміном, як прикраса. Зброя! Логін останнє підштовхнув сервант, а тоді кинувся до меча, обхопив довге руків'я, обома руками і одним ривком взірвав його з кріплення. Меч був тупим, як плуг, з цятками і ржи на важкому клинку, але все ж таки міцним. Нехай ударним і не розетне людина навпіл, але щоб збити з ніг, згодиться. Він обернувся саме вчасно, щоб побачити, як сервант перевертається, а весь посуд розлітається на друзки по кам'яній підлозі. У кімнату ринули чорні постаті в масках. Перший нападник тримав страшну сокиру, другий – короткий клинок. Той, що стояв за ним, був томношкіром і мав у вухах золоті кільця. В руках він стискав довгий вигнутий кинджал. Такою зброєю людей не приголомшують, хіба тільки з кінцями. Схоже, вони більше не збирались брати полонених. Їхня зброя була смертоносною і призначалася для вбивства. «Що ж, тим краще», – подумав Логін. «Одне, можна сказати про дев'ятипалого точно, вбивати він вміє». Логін окинув поглядом цих людей у чорних масках, які перелазили через повалений буфет, і завбачливо розсереджувались біля дальньої стіни. Поглянув на феро. Вона скривила губи і приготувала ніж. Її жовті очі палали. Він торкнувся руків'я позиченого меча, важкого і грубого. Хоч раз у нього була годяща зброя. Він кинувся до найближчої маски, волаючи на все горло і розмахуючи над головою мечем. Чоловік спробував відскочити, але вістря клинка зачепило його плече, і він втратив рівновагу. За ним вискочив ще один. Він рубанув сокирою, і логін відсохнувся, охнувши, коли довелося спиратися на викручену ногу. Він щосило розмахував своїм дворучником, але ворогів було забагато. Один переліз через стіл і став поміж ним і феро. Щось вдарило його у спину, і він похитнувся, закрутився, послизнувся, вдарив мечем і поцілив у щось м'яке. Хтось закричав, але на Логіна вже знов нападав той, котрий мав Сокиру. Маски і залізо, удари та брязки зброї, лайка та крики, хрипле дихання – все злилося воєдину. Логін продовжував махати мечем, але він був такий втомлений, такий побитий, такий безсилий. Меч своєю чергою був важким і з часом тільки важчав. Один із нападників ухилився, і яржаве лезо бряцнуло об стіну, вибивши добрий кусень дерев'яної обшивки і врізавшись у штукатурку за нею з такою силою, що Логін лед не випустив меча із рук. «Ух!» – вирвалось у нього, коли нападник гепнув його коліном у живіт. Щось вдарило його по нозі, і він ледве не впав. Він чув, як хтось позаду виріщить, проте здавалось, що це десь далеко. В грудях пекло, в роті було кисло. Він був у крові, весь у крові, він ледве дихав. Маска зробив крок уперед, за ним ще один, всміхаючись, передчуваючи перемогу. Логін позадкував до каміна, підсковзнувся і завалився на одне коліно. Все має свій кінець. Він більше не міг підняти старий меч, у нього не залишилося сил, ані краплі. Кімната почала розпливатись. Все має свій кінець, але дещо лише лежить забути і чекає свого часу. В животі Логіна з'явилось холодне відчуття. Відчуття, якого він не переживав уже давно. «Ні», – прошепотів він, – «я звільнився від тебе». Але було пізно. Надто пізно. Його вкривала кров. Однак це було добре. Кров проливалася щоразу, але він стояв на колінах, і це було неправильно. Кривава дев'ятка не схиляється ні перед ким. Його пальці намацували щілини між камінням, камінь учіплялися за них, немов коріння могутнього дерева, спинаючи його на ноги. Його нога боліла, але він усміхнувся. Біль лише розпалював вогонь. Щось ворушилось перед ним. Люди у масках. Вороги. Тобто, трупи. «Ти поранений, північанине!» В очах найближчого до нього чоловіка в масці блищали іскри, а сяючо лезо його сокири колихалось у повітрі. «Ще не хочеш здатись?» «Поранений!» – кривава дев'ятка задер голову і розриготався. «Зараз я тобі, блядь, покажу, що таке поранений!» Він метнувся вперед, проскочив під сокирою, вертлявий, наче риба в річці, і махнув знизу по колу важким клинком. Міч врізався в коліно нападника і вигнув його в інший бік, а тоді вп'явся в другу ногу, вибившись під нього землю. Чоловік приглушено скрикнув, крутнувшись на плетняку і злетів у повітря, метляючи потовченими ногами. Щось врізалось у спину кривавої дев'ятки, але він не відчував болю. Це був знак. послання таємною мовою, яку розумів лише він. Воно повідомляло, де стояв наступний покійник. Він розвернувся, і меч подався за ним шаленою, прекрасною, невідворотною дугою. Клинок врізався у чийсь живіт, склав чоловіка навпіл, відірвав його від землі і підкинув у повітря. Той відскочив від стіни поряд із каміном і повалився на землю, присипаний шматками штукатурки. Ніж зі свистом розтяв повітря і глухим звуком увип'явся глибоко в плече кривавої дев'ятки. Чорний із з кільцями у вухах. Ось хто кинув той ніж. Він стояв по інший бік столу, всміхаючись, задоволений своїм китком. Непоправна помилка. Кривава дев'ятка кинувся до нього. Ще один ніж просвистів повз, бряснувши об стіну. Він перескочив стіл і меч подався за ним. Тимношкірий ухилився від першого розмашистого удару, ухилився і від другого. Він був швидкий і спритний, але недостатньо. Третій удар зачепив його бік. Черкнув краєчком. Всього лише подряпина. Всього лише розтрощив ребра і змусив з криком упасти навколішки. Останній удар був кращим. Дуга з плоті і заліза окреслили коло, а відтак клинок увіп'явся в щелепу і відтяв півголови, забрискавши кров'ю стіни. Кривава дев'ятка висмикнув ніж зі свого плеча і пожбурив його на підлогу. Кров полилась із рани, заливаючи сорочку і залишаючи на ній велику прекрасну червоно-гарячу пляму. Він упав і покотився, як ото котиться по землі опале осіннє листя, а мимо у випаді пролетів чоловік з коротким клинком, рубанувши повітря там, де він щойно стояв. Перш ніж маска встиг обернутись, кривава дев'ятка вже кинувся на нього, обвивши лівою рукою його кулаки. Чоловік борсався, виривався, але марно. Хват кривавої дев'ятки був міцним, як коріння гір і невідворотнім, як приплив. «Вони посилають таких, як ти, боротися зі мною?» Він швергонув чоловіка об стіну і навалився зверху, стискаючи його пальці навколо руків'я зброї, повертаючи короткий клинок, поки той не націлився в його груди. «Вони мене, блядь, ображають!» заривів він, простромлюючи чоловіка його ж власним мечем. Той усе кричав і кричав крізь маску, а криваве дев'ятка реготав і прокручував клинок у рані. Логін міг би його пожаліти, але Логін був далеко. А у кривавої дев'ятки було не більше жалущів, ніж у зими. Навіть менше. Він коло рубав і різав усміхаючись, а крики перетворились у булькання і стихли. І тільки тоді він залишив труп лежати на холодному камінні. Його пальці були слизькі від крові, і він витирав їх об одяг, об руки, об лице, як і годиться. Той, котрого він зустрів біля каміну, тепер сидів, обм'якнувши, відкинувши голову назад і дивився на стелю мокрими, порожніми очима. Труп. Кривава дев'ятка розітнув йому голову. Так, про всяк випадок. Краще не залишати хвостів. Той, котрий тримав Сукиру, повз до дверей. Його ноги були викручені, і він волочив їх за собою по підлозі, усю дорогу зойкаючи і скиглячи. «Замовкни!» Важкий клинок врізався чоловікові в потилицю і забризкав кров'ю Ще. Прошепотів він, і кімната закрутилася довкола нього в пошуках наступної жертви. «Ще!» – заволав він, засміявшись, і разом із ним засміялися стіни, засміялися трупи. «Де все інші?» Він побачив темношкіру жінку з кривавим порізом на обличчі і ножем у руках. Вона не скидалася на інших, але теж годилась. Він усміхнувся і став підкрадатись, здіймаючи меча двома руками. Вона позадкувала, відгородившись столом, спостерігаючи за ним жорстким поглядом жовтих, як у вовка, очей. Крихітний голос підказував йому, що вона на його боці, як прикро. «Північанин, га? запитала масивна постуч, що з'явилася у дверях. «Еге, а ти хто? Камнелом». Він був кремезним, дуже кремезним, сильним і жорстоким. Це було видно з того, як він відштовхував буфет своїм гігантським чоботом і побрів уперед, похрустуючи побитими тарілками. Однак для Кривавої Дев'ятки це нічого не означало. Перемагати таких людей було його призначенням. Тулдуру, грозова хмара, був кремезнішим. Руд Тридуба був сильнішим. Чорний Доу був удвічі жорстокішим. Кривава Дев'ятка переміг їх, як і багатьох інших. Що кремезніша і сильніша і жорстокіша людина, тим буде печальніший її кінець. «Камнесер?» – розсміявся кривава дев'ятка. «Теж мені! Для мене ти просто ходячий труп!» Він підняв ліву руку, забризкану червоною кров'ю, і розщепирив чотири пальці, шкірячись через прогалину, де колись давно був середній палець. «Мене називають кривавою дев'яткою!» «Ха!» – камнелом здер свою маску і пожбуров її на підлогу. «Брехун! На півночі є купа чоловіків, які втратили палець. Хіба кожен із них дев'ятипалий?» Ні, тільки я. Велетенське обличчя скривалося від гніву. Йобаний брехун! Ти гадаєш, що налякаєш камнелому чужим ім'ям? Та я виріжу для тебе нову сраку, паскудо! І розпорю тебе хрест-навхрест! Я воз'єднаю тебе із землею, блядське буйогузливе брехло! Ти хочеш мене вбити? Кривава Дев'ятко розреготався на весь голос. Тут убиваю я, дурню! Балачки скінчилися. Камнелом накинувся на нього з сокирою в одній руці і булавою в іншій. Це була важка, масивна зброя, але орудував він нею доволі легко. Булава пролетіла дугою і пробила велику діру в одному з вікон. Сокира опустилась і розітнула одну із дощок стола навпіл. Тарілки злетіли в повітря, а свічки перевернулись. Кривава Дев'ятка ухилявся і відскакував, чекаючи свого часу. Він перекотився через стіл, і булава просвистіла за дюйм від його плеча, врізалася в одну із плит підлоги і розколола її навпіл, сипнувши уламками каменю. Камнелом заривів, розмахуючи зброєю. Він розтрощив навпіл стілець, видовбав шматок каменю із каміна, прорубав діру в стіні, на мить його сокира зачепилася за дерево. Меч кривавої дев'ятки зблиснув і розітнув руків'я на дві половини, залишивши камнелома з обламаною палкою у ручиськах. Він відкинув її, зважив булаву і кинувся у ще навальніший наступ, розмахуючи нею з лютими викриками. Ось булава летить зверху, і меч кривавої дев'ятки поцілив у неї просто під шепчастою кулею, вирвавши зброю з його ручиська. Вона перекрутилась у повітрі і гримнулася в кутку, але камнелом продовжив наступ, розкинувши своє ручище. Тепер мечем уже було ніде розмахнутись. Камнелом усміхнувся, коли його здоровенні руки зімкнулися навколо кривавої дев'ятки, міцно стискаючи його і не даючи вирватися. Побався. вигукнув він, стискаючи його у міцних обіймах. Непоправна помилка. Краще обійняти палаючий вогонь. «Хрязь!» Чоло кривавої дев'ятки тріснуло його в зуби. Він відчув, як обійми камнеломи ледь-ледь ослабли і завертів плечима, щоб було більше місця. Вертівся, вертівся, іначе кріт у норі... Він закинув свою голову назад, наскільки міг. Так атакує баран. Другий удар головою розбив плаский ніс камнелома. Той застогнав його, дуже руки ще більше ослабли. Третій удар розтрощив йому вилицю. Руки розімкнулись. Четвертий зламав його масивну щелепу. Тепер уже кривава дев'ятка тримав камнелома, всміхаючись і дубасячи лобом у його поневічне лице. Так дятел вистукує. Тук-тук-тук. П'ять-шість-сім-вісім. Хрускіт лицевих кісток відбивав приємний ритм. На дев'ятому ударі він відпустив камнелома. Той обм'яке повалився на підлогу, а з його поневіченого обличчя бризнула кров. «Як тобі, га? засміявся кривава дев'ятка, витираючи кров з очей і кілька разів копаючи нерухоме тіло камнелома. Кімната закрутилася навколо нього, загойдилася, а сміх розходився луною. «Як тобі, блядь?» Він спіткнувся, закліпав очима, сонний, наче таючи багаття. «Ні! Зарано!» Він упав на коліна. «Зарано! Є ще робота! Завжди є робота!» «Зарано!» гаркнув він, але його час збіг. Логін закричав. Він упав. Все тіло палало, ноги, плечі, голова. Він стогнав, доки не захлинувся кров'ю, потім закашлявся, зокнув і перевернувся, чіпляючись пальцями у підлогу. Світ перетворився на розмиту пляму. Постогнуючи, він від Харкова виспльовував кров. Його рот затисла рука. «Кінчай з тим довбаним пиканням, біляче! Зараз тим не чуєш?» Прошипів йому на вуха нетерплячий голос. Дивний, різкий голос. «Перестань пхикати, або я тебе тут покину, зрозумів? У тебе один шанс!» Рот відпустили. З-за його зціплених зубів вирвався тонкий і жалібний, але не надто гучний стогін. За п'ястя Логіна обхопили пальці і потягли його руку догори. Він зойкнув, коли його плече витягнулося, тоді його підтягнули на щось тверде. Тортури. «Вставай, виродку, я тебе не понесу! Вставай, нужбо! Один шанс затямив!» і Його поволі підняли, він намагався відштовхуватися ногами. У горлі хрипіло і клекотіло, але йому вдавалось. Крок лівою, крок правою. Все просто. Його коліно підкосилося, і біль пронизав ногу. Він знову закричав і повалився ниць на підлогу. Краще не рухатись. Його очі заплющились. Щось різко ляснуло його по обличчю раз, тоді другий. Він застогнав. Щось підхопило його під пахви, почало тягнути. «Вставай, біляче! Вставай, або я тебе покину! Один шанс, чуєш?» Вдих, видих. Крок лівою, крок правою. Лонгфут метушився і тривожився. Спочатку він стукав пальцями по підлокітнику, потім рахував на них, хитав головою і стогнав щось про припливи. Джезаль не видавав ні звуку, марно сподіваючись, що двоє дикунів потонули у рові, а відтак всю цю авантюру зрештою скасують. Залишиться ще купа часу, щоб дістатись до Енглії. Можливо, не все втрачено. Він почув, як двері в нього за спиною відчинилися, і мрії розбились об реальність. Його знову охопила печаль, яка за мить, коли він згодом обернувся, змінилася жахом здивування. В дверях стояли дві постаті у пошматованому одязі, вкриті кров'ю і брудом. Вони скидалися на справжніх демонів, що вийшли з воріт пекла. Гуркиня лаялася, заходячи у кімнату. Одна рука дев'ятипалого лежала на її плечах, а інша безживно тіліпалась. З його пальців крапала кров, голова похилилася. Вони прокульгали кілька кроків, а тоді нога півничанина зачепилася за ніжку стільця, і вони обоє повалилися на підлогу. Жінка щось гаркнула і скинула із себе обм'яклу руку півничанина, відштовхнула його і зап'ялася на ноги. Дев'ятий палий поволі перекотився, стогнучи її, з глибокого порізу на його плечі на килим засочилася кров. Всередині рана була червона, наче свіжина, у м'ясній крамниці. Джизалі згледнув слину, одночасно нажаханий і зачарований. «Боже, милий!» «Вона напала на нас!» «Що? Хто напав?» За дверей обережно висунулася жінка, рудоволоса, вся у чорному і в масці. «Практик», – підказував шокований мозок Джизаля, але він не міг зрозуміти, чому вона була така потовчена і чому кульгає. Слід за нею з'явився ще один чоловік, озброєний важким мечем. «Вийдете з нами!» – сказала жінка. «Ага, зараз!» – Малджин плюнула жінці в лице. Джезаль вражено побачив, що вона дістала звідки з ніж і ніж був увесь у крові. У неї не повинна бути зброї, принаймні не тут. Він нарешті усвідомив, що в нього є шпага. Ну, звісно ж, він намацав Ефес і оголив клинок з невпевним наміром затопити гурські чортиці по тім'ю тупим кінцем, перш ніж вона накоїть ще якогось лиха. Якщо вона була потрібна інквізиції, то можуть забирати її геть з усім потрохом, як і всіх решта. На жаль, практики його не зрозуміли. Кінь зброю, прошепіла руда жінка, свердлячи його вузькими очима. Ні защо, відрізав джезаль, глибоко обурений тим, що вона могла подумати начебто він на боці цих злочинців. Е, протягнув Кей, застогнав дев'ятий палий, схопившись за закривавлений килим і потягнув його на себе, перегородивши кімнату столом. Повзруду жінку з-за дверей прокрався третій практик. У руці в рукавиці він стискав важку булаву. Неприємна зброя. Джизаль одразу уявив, що станеться, коли вона зітнеться з його головою. Він не сміло торгав ефес своєї шпаги. Йому дуже бракувало вказівок до дії. «Вийдете з нами!» – повторила жінка, поки її двоє товаришів помало сунули кімнатою. «О, Боже!» – промимрив Лонгфуд, ховаючись за стіл. Раптом двері ванної бахнули об стіну. Там стояв голісінький баяз, з якого скрапувала мильна вода. Він спершу повільно поглянув на скривавлену феру з ножем у руці, потім на лонгфута, який ховався за столом, на Джизаля, котрий саме витягував шпагу, на Кея, який просто стояв стовпом, роззявив шорота, на дев'ятипалого, котрий лежав у калюжі крові і нарешті дійшов до трьох чорних постатей у масках, що не готували зброю. Запала напружена тиша. «Що тут, блядь, відбувається?» – заривів він, виходячи у центр кімнати. Вода текла йому з бороди по симому старичому волоссі на грудях, скрапувала з пісюна і яєць, що хилиталася туди-сюди. Це було чудне видовище. Голий, старий, проти трьох озброєних практиків інквізиції. Смішно, а втім, ніхто не сміявся. У ньому було щось напрочуд страшне, навіть коли він був без одягу і весь мокрий. Практики позадкували, спантеличені навіть налякані. — Вийдете з нами! — повторила жінка, однак до її голосу немов закралася нотка сумніву. Один із її супутників зробив обережний крок до бояза. У животі Джезаля з'явилось якесь дивне відчуття. Протягли за смоктувальне нудотне відчуття. Наче тоді на мості у затінку будинку творця. Тільки гірше. Обличчя чаклуна зробилося невимовно суровим. Мій терпець урвався. Найближчий практик луснув, наче пляшка, яку кинули з висоти. І жодного тобі звуку. Лише тихе чавкання. Щойно він, живий і здоровий, наближався до старого, здійнявши меч, а вже наступної миті розлетівся на тисячу шматочків. Якась незнана його частка ляпнула об штукатурку біля голови Джизаля. Шпага випала і застукотіла підлогу. «Що ти там казала?» – гаркнув перший з-поміж магів. Ноги Джизаля тремтіли. Щелепа відвисла, він відчував слабкість, нудоту і страшну порожнечу всередині. На його обличчі були краплі крові, але він не насмілився поворушити, щоб їх витерти. Він дивився на голову старого і не міг повірити своїм очам. Здавалось, ніби він став свідком того, як добродушний старий дурник у мить перетворився на жорстокого вбивцю і не завагавшись при цьому ні на мить. Родоволоса жінка на мить застигла, забризкана кров'ю і грудками м'яса та кісток, вирячивши очі завбільшки, як дві тарілки, а тоді почала повільно заткувати до дверей. Другий пішов услід за нею і так поспішив забаритися, що ледь не перечепився через ногу дев'ятипалого. Всі інші стояли нерухомо, наче статуї. Джезаль почув швидкі кроки в коридорі, це двоє практики впустилися навтьоки. Він майже заздрив їм. Вони принаймні могли втекти. Натомість кошмар тривав. Нам треба вшиватися звідси, і то негайно. гаркнув бояз, кривлячись, немов від болю. Тільки штани накину. Допоможи йому, Лунгуте крикнув він, не оглядаючись. У навігатора вперше відняло мову. Він закліпав, тоді піднявся за столу, нахилився до непритомного півничанина і відірвав смужку від його подертої сорочки, щоб зробити пов'язку. Відтак спохмурнів і завгався наче не знав, з чого почати. Джезаль зглотнув слину. Він досі тримав у руці шпагу, проте він не мав сили повернути її назад у піхви. Шматочки нещасного практика були розкидані по всій кімнаті, поприлипавши до стін, стелі, людей. Джизаль ще ніколи не був очевидцем смерті, тим паче такої огидної і неприродньої за своєю суттю. Він гадав, що мав бути нажаханим, але натомість відчував дивовижне полегшення. Його тривоги тепер видавалися нікчемними. Він, принаймні, був досі живий.